У його інша була думка. Умислив собі після паноцевої смерті йти на запорожжя, да, поробивши власним коштом човни, з охочими козаками турецькі городи плюндровати і жизнь свою полицарські на полі чи на морі за християнську віру положити. А поки що уложив собі Адлесій, якомога відбігати і на самоті перемагати ті нещасні любощі. Тим-то й тепер, походивши, посумувавши по стані, не схотів вертатись у будинок, щоб не зустрітись із своєю несудженою дружиною, а пішов своїм звичаєм блукати по пущі, чи не розжине свого смутку. Взявши на ліву руку від дороги, пішов узенькою стежечкою, і як не звертав свої думки, то на паноця, де-то він обертається, то на тривогу по Україні, а серце, знай, своє, шепче. Вже час немалий, іде він пущею, коли ж виходить на лощину, гляне. Кінець лощини із-за дерева димок. Сонце вже піднялось Геть то, так диму низу поміж деревом Синій, а вгорі наче золотий серпанок. Дивиться Петро, аж і огорожа, і хатка мріє отдалеки. Вже він хотів звернути набік, щоб не тривожити дурно чужих собак. Коли жуляне, іде супротив нього від хати середнього віку чоловік у козацькім жупані, а його під руку веде молода, чорнява дівка. А чоловікові тому, мабуть, і не треба чужої підмоги. Віднімає однеї руку, да й каже та: "Ну, настусь, нечистій матері, що ти мене ведеш мов п'яницю з шинку? Я сьогодні хочу пограти конем по полю, а ти мене водиш наче дитину?" Геть, кажу, отступись. Як же здивувався Петро, пізнавши Кирила Тура, бо він самий і був. І дивне діло, так йому зрадів, наче рідному братові, а що недавно бились на смерть, проте йому і байдуже. І Кирило Тур зрадувався, привітався так, як і з давнім приятелем. «Поздравляю, каже, в по ліках. Ну, не думав я». Що після такої руки ще ти дививсь на божий мир. Та й сам я, мовити, правду, не хотів би більш підійматись на ноги. Бог знає, чи трапиться вдруге так гарно вкластись спати. Не знать, що ви говорите, братику. каже йому дівчина, дивлячись люб'язненько йому в вічі і ще таки держачи його за руку. Мовчи, бабо сказав Кирило Тур. Ваш брат усьому не тямить сили. Вам в житті, здається, казнає чим. Хата, піч, подушки, ото вам і все щастя. А козакові поле не поле, море не море, щоб і знайти долю. Козацька доля в Бога на колінах. Туди і рветься наша душа, коли хочеш знати. Я чи з тобою ж про всі речі вести розмову. «Я вже, братику...» – повернувся Кирило Тур і знов до Петра. «Поки дав зовсім цей світ, набитий бабами та всякими химерами, уже був і ногу поставив на поріг, щоб іти в далеку дорогу. Так що ж, учепились за мене добрі люди і таки вернули назад. Думають, куди, яке добре діло зробили, що не дали вмерти?» Їм здається, що й нема вже в Бога нічого кращого не до цю мізерну жизнь. А от у кого товку є хоч за шелях, то всякому скаже, що вона не стоїть ніякого гісінького жалю. Скажи ж мені, перебив його міскування, Петро, як оце ти опинився на сім боці? А так, каже, що взяли добрі люди, та й давай нянчити, сповивати, купати, наповату усякими зіллями, а далі й сюди з собою завезли. Дуже тут мене треба. І куди ж утрапили? Якраз у хату до моєї матері. Тут уже баби, як попали мене в свої лапи, то от, як бач, ніяким побитом не откараскаюсь. При кажуть, що я не здужаю, а я так не здужаю, як ведмедя в за ухо вдержав. Коли б не божий чоловік, то довелось би знудьги пропасти між плаксивим бабством. Той спасибі йому розважить таки інколи душу козацькою піснею, та й на божий мир дивиться по-людськи.